Це я тобі точно кажу. Всю найновішу літературу з цього питання виштудіював. Звісно, це лише початок. Потрібно спостерігати за хворими, стежити за одужанням, відновленням функцій. Віддалені результати ти маєш на увазі. Звичайно, кілька років на це піде, але тема цікава. Збирай літературу. Он її скільки, обвела рукою стіни кабінету Вікторія. До чого ж вигідно я вийшла заміж, чмокнула чоловіка в щуку. Не потрібно до бібліотек ходити. Тобі ж надсилають всі хірургічні видання і наші, і з-за кордону. До того ж, наукові консультації без черги і в будь-якій кількості. Ну і пощастило вам, Вікторія Михайлівна. Жартома смикнув її за волосся Валеріан. А твій науковий керівник, Колозов, як він, допомагає? Сам перевів розмову на потрібну їй тему чоловік. Допомагає. Допомагає покинути роботу, тебе і утекти світ за очі. Валеріан зірвався з місця. Що ти сказала, як? Валерчику не хвилюйся, бо не розповім. Чому ж ти досі мовчала? Тому й мовчала, що боялася тебе хвилювати. Боялася твоєї реакції. Ти? Мене боялася? Валеріан Альбертович схопив руки Вікторії і почав цілувати ніжно і палко. «Маленька моя, ти можеш розповісти мені все» повір, у мене стане сили і влади, щоб захистити тебе. Таким Вікторія його бачила вперше. Її ніжний, делікатний, стриманий валерчик виявляється міг бути палким, рішучим, готовим боронити своє щастя, захищати свою дружину. Валеріане, тобі б зараз шаблю в руки. Віточко, кілька поколінь моїх предків були військовими. Якщо знадобиться, візьму й шаблю. Кому стинати голову? Може й мені. Я мушу розповісти тобі одну давню історію. Дещо про моє життя. Отоді й думай, стинати голову чи зачекати. Вона довго розповідала про своє дитинство, про нестатки, в яких виросла, про холодну і голодну зиму у Львові, про директора бази, про свою втечу до Ленінграда. Досить, досить, дівчинко. Я все зрозумів, стиснув її в обіймах Валеріан Альбертович. Укрив теплою хусткою, загорнув, наче хотів зігріти за всі оті давні холоди. Не треба далі. Гадаю, полозов щось пронюхав. Недарма ж так рвався до Львова. П'ять разів приходив просити, щоб включили до складу комісії. «От собака!» Валеріан ляснув себе по коліну. Герда, що влаштувалася біля ніг господаря, здригнулася, не розуміючи, про яку собаку йдеться. І тепер він погрожує, мабуть... Що розповість усе мені? Так, Валерчику.